tak my jsme probrali ty čtyři cvičení, které se týkají základu dělé pozornosti v těle, tedy ve formě. Tyto čtyři cvičení vysvětlují hlavně praxi šamaty, ale též vysvětlují praxi vypasaní. Jak už jsem se zmínil, každý základ bělé pozornosti z těch čtyř základů může přinést průlom a přímou vizi objektu probuzení za předpokladu, že jsme poznali celek. To je Důležitá věc je to třeba držet hm? ve vědomí. Hm? No a proto náš text první vysvětlil celek, jakožto pět agregátů a jakožto závislé vznikání. Jestliže rozumíme tento celek, pak rozumíme realitu, tedy takovost, což je vysvětleno jakožto čtyři znešené pravdy hm? z hlediska nedualistického přístupu k meditaci. Čtyři vznešené pravdy je též jen prostředek k realizaci jedné pravdy. No a ta jedna pravda se právě nazývá takovost. Aby jsme poznali čtyři vznešené pravdy, nebo aby jsme poznali jednu pravdu, třeba Nejprve se naučit umění pokládat správně mysl na objekty. Hm? To je umění meditace. Jelikož my nesprávně pokládáme mysl na objekty, právě proto mysl nenachází utišení. Aby jsme správně pokládali mysl na objekty, musíme praktikovat světskou očistu, což je meditace s objektem, u kterého mysl přebývá úsilí v šamatě. A v šamatě docházíme k utěšení tím, že mysl stojí nebo je pokládána na stejný obraz objektu a u něho zůstává. Slyšel jsem během intervju nedorozumění, že nějaké si, jak, jak se tomu říká, říká ty různý, ty... Značování. Označování. označování tý, ne, ne, tak se, označování a, a šamata e, jsou dvě rozdílné věci. Nemůžeme při praxi šamata si věci označovat. Při praxi šamata naše úsilí je zůstat u stejného obrazu. Samozřejmě e, si věci označovat může mít svoji výhodu, ale e, ne, nemůže přinést vstup, do šamaty. To není možné. Vstup do šamaty je věda, jak položit mysl na stejný objekt, aby získala jednobodovost. Jednobodovost mysli je utišení. No a jestliže máme jednobodovost mysli a jsme zvyklí zůstat v tomto stavu, No, to je pak samády hm? to je pak Diana vstoupit do diány není tak těžké některý z vás co jsem pochopil už jsou na Prahu hm? ale zůstat tam to je velká věda podle teorie zde Visudimaga je maga je obzvláště užitečná. Proces očisty se děje vlastně ve třech fázích. A ty tři fáze od sebe vlastně nejde oddělit. No a proto máme v buddhistickém učení, ať už ho chápeme jakoliv a stejně tak i v józe, máme vlastně tři disciplíny. Hmm? Tři učení jsou tři disciplíny. Disciplínu etiky, což je v buddhismu se to nazývá Vinaya, a to je disciplína, jak si podmanit hmm? smysly tak, aby byli v rovnováze. Hmm? To je, je vlastně věda, jak zabránit tomu, aby nevznikla, čemu se říká budismu, parjavastána. Parjavastána je aktivní znečištění mysli. Aktivní znečištění mysli, hlavně tedy jednáním, vnějším jednáním. Že člověk Někoho, někomu ubližuje díky nenávisti, že krade díky chtíči a tak dále, že lže díky chtíči a nenávisti zároveň a tak dále. To všechno to je vlastně kontrolováno vynajou. Kontrolováno kontrolou smysly. Účel vina je kontrolovat smysly, aby nepřipustili aktivní zašpinění, které je vidno na venek. Ovšem, tato disciplína nemůže jít do, do hloubky. Hm? Pokud meditujeme, touto disciplínu nezískáme čistotu mysli, ale získáme čistotu jednání. A čistota jednání je velice důležitá. A je to taky základ. V józe se tomu říká yama Yama. No a jedná se vlastně o stejné principy, jenomže ty podmínky a to pochopení je trochu jiné. No, pak je disciplína utišení. Hm? Skutečná mysl, to je, tomu se říká disciplína. Tedy. Samády šikša, to znamená disciplína samády. A zde je hlavně míněno samády na objekt, na který se naučíme správně pokládat mysl. Správně pokládat mysl je tež vlastně význam samády. A tato disciplína samády šikša ta vede k tomu, že během samády nevyvstane žádné zašpinění. Ale když výjdeme ze samády, znovu zašpinění začne. Díky těm zvykům, těm samskáram nebo vásánas, to znamená prosicení mysli minulými zvyky, které vedou k znečištění. A ty samády na objekt, který můžeme chytit, světský objekt můžeme chytit, no, ty, to může ty nečistoty mysli potlačit, ale nemůže je vykořenit. Jedině moudrost může i tendence, Nečištění mysli vykoření. Čili účel jógy, účel buddhismu, účel džajnismu je najít moudrost, která může vykořenit, najít uvědomění, které může vykořenit tendence k zašpinění myslí A přebývat v tomto stavu je vysvobození. Jestliže přebíváme v tomto stavu, jsme budhové, ať už budhové žáci nebo budhové bodhisatové. Jedná se vlastně o stejný proces očistý. Hm? Jestli ji chápeme dualisticky nebo jestli ji chápeme nedualisticky, z tohoto hlediska vlastně se je to není důležité. Můj učitel vždycky rád říkal jeden příběh, který vám teď řeknu, aby byla nějaká sranda. Mysl je jako uličník a všichni ho známe. A Ten uličník nejde do školy a jde za školu, a i protože je frustrovaný, tak všechno chce ničit, nic se mu nelíbí. Tak frustrovaní lidi tak, tak jsou. No a je frustrované, nejde do školy, jde za školu, vezme si klacek a po cestě do všeho rejpa. Když vidí pavučinu, tak jí schodí, zabije pavouka. Když vidí žábu, tak na namlátí, hm? no a tento klučina, uličník, jde do lesa, přijde do lesa, přijde na, do prostředka lesa a tam se nachází, obzáště v tropických zemích, jestli jste byli, hm? tam se nachází co? Mraveniště. Hm? Ty bílí mravenci, ty dělají velké struktury, jako pyramidy. Některé jsou i větší než člověk. A v nich jsou tunely. A kdo se skrývá v těch tunelech? Kobra. Hadi. No a ten chlapec, nerozumný, hned jde k tomu mravenišky. A v Kladském začne do toho hřípat a zabíjet ty bílé mravence. No a protože je tam kobra, no tak ta se zvedne. Kobra se zvedne. No a teď, když pokračuje, protože je hloupý, pokračuje v tom, aby jí drážděl, no tak ta kobra vyleze a kousne ho, a když nezemře, tak bude mít velkou bolest, hm? nezemře, bude mít štěstí. Hm? No a stejně tak máme tři fáze nečistot. Hm? Jestliže nás nebrání jama, jama etické činění, vina, hm? pět přikázání, nebo deset přikázání a tak dále tak ta kobra může vylízt a to je Tím pádem my děláme jednání, které škodí nám i škodí druhým tělem a mluvou. Jestliže ten Klučina si uvědomí, že je to nebezpečný, že tam je kobra, no, tak přestane přestane tam rejpat, protože ví, že je to nebezpečný, že to škodí, no a tak ta kobra bude spát dál. A to je stav. To je stav utišení. Ve stavu utišení ta kobra tam zůstává, ale díky samády ta nemůže vylízt. Protože klidně spí. No ale ty semena těch špatných zvyků, který vedou k sledování libostí a nelibostí a potom chtivosti a nenávisti a všechny stavy, které jsou s tím spojené, jako strachy, deprese, zbytečné starosti a tak dále. Všechno tohle se zůstává sice v mysli, ale nevýjde nahoru. Nemá šanci protože mysl je utišená. Hm? Třetí fáze je, že e, disciplína moudrosti, jedině disciplína moudrosti může přizpůsobit, že ta, ten tunel, to mraveniště bude prázdný. Žádná kobra, nic. Hm? Čili jenom moudrost může vykořenit ty tendence k myšlenkám, které nám škodí a které vedou k, k jednání, které škodí nám i druhým. My můžeme vykořenit ty činy, ale těžko vykořeníme zvyky, pokud nepraktikujeme utišení společně s moudrostí. Moudrost v buddhismu je jiné slovo pro vypašana, ale ty druhy vypašana v buddhismu je mnoho, mnoho, mnoho. Tibetský buddhismus používá jiný přístup, Zen používá jiný přístup. Ale všechno to je vypasané na základě koncentrace. A ta vypasana vede k tomu, že na základě, to je základ zenu, to je základ nedualistické praxe, že na základě uvolnění a jasnosti, hm, člověk si začíná být čím dál, dál jemu jasnější, iluzornost myšlení, protože to myšlení hm, to jsou naše zvyky a ty naše zvyky vlastně přizpůsobují to, že my vidíme svět tak, jak se nám zdá, ale on tak, jak se nám zdá, skutečně není. Hm? My ho vidíme skrz eh, eh, skrz Síť hm? ega. Síť Ega to je síť neklidu a ten neklid se vyjadruje chtivosti a nerybosti. V extrémním. V extrémní formě se to manifestuje potom i. Kradením, lhaním, klasické věci hm? Smils, smil, smilstvem a tak dále. To jsou klasické věci, které vlastně duchovní věda má za účel odstranit. Ať už je to jakákoliv duchovní věda. Není v tom rozdílu, protože ty věci škodí Jednotlivcům a škodí společnosti. Jakákoliv společnost, která tyto projevy má, je společnost v neklidu. A společnost v neklidu je společnost, která neklid produkuje. No a teď budeme mluvit o cvičení v tom, jak správně položit mysl na objekt, aby se utěšil. To je základ moudrosti. Jedině utišená mysl může správně rozlišit, co je skutečné a co není skutečné. Proč? Protože, jak už jsem se zmínil, ta kobra spí v utěšené mysli. Když ta kobra spí, no tak vidíme, máme schopnost vidět, že ty nečistoty mysli jsou vlastně zvenku. Hm? Ty do skutečnosti mysli vlastně nepatří. Ty jsou venku. Z kontaktu s objektem a se zvyků nesprávného kontaktu s objektem, ty zvyky pak dominují ve vědomí. A protože dominují ve vědomí neklid. Ale pokud nemáme hlubší zkušenost čisté mysli, no tak my to tak nevidíme. A protože to tak nevidím, my nemáme zájem o tu disciplínu správného pokládání mysli na objekt. V severní tradici to správné pokládání mysli na objekt se vysvětluje, jak už jsem se zmínil na začátku, devíti čita stity. Čita je mysl stity je. Můžeme přeložit jako eh, přebývání hm? nebo stání. Hm? To je spojeno taky s češtinou. Stýty je stání. Když mysl správně se postaví na oběd, mysl je utišena. A správné postavení mysli na oběd je právě samády. Podle Abhidharmy, v té osmičlené cestě, která odhaluje objekt osvobození, tedy střední cestě, to správné samády, je jsou vlastně ty diány, hm? disciplína diány čtyři diány s foremnými objekty a čtyři diány s bezformnými objekty. Jestliže se učíme meditaci v některých centrech, to je základ, který se musíme naučit, než se dostaneme vlastně instrukce k vypasaní. V některých centrech tato tradice se zachová. No A to je též tradice vysudy magii. maga první vysvětluje, Disciplínu dián pak vysvětluje disciplínu moudrosti. Nejprve vysvětluje disciplínu správného jednání, pak disciplínu samády a pak disciplínu moudrosti. Domá tyto tři disciplíny ten může rozvázat podle vysody magy a podle sútry, co jsem přeložil, ten může rozvázat uzly ve vědomí. Rozvázání uzlů ve vědomí je proces osvobození. Jinak se to může vysvětlit, ale princip je stejný. Ty tendence k chtivosti, k zlobě, to jsou právě ty uzly. A ty uzly mají kořen v nevědomosti. A nevědomost znamená nevěda. My nemáme vědu, jak ty uzly rozvázat. No a teď duchovní disciplína je právě věda, která, správná duchovní disciplína je věda, která učí, jak ty uzly rozvázat. Aby jsme se to naučili, musíme se naučit, to je základ, ať už máme jakoukoliv metodu, ym v, v čínském buddhismu, v kterévádě, aby jsme ty úspěšně mohli ty uzly rozvazovat, potřebujeme se naučit jak správně pokládat mysl na objekt, aby se utišil. A ten objekt, na který pokládáme mysl, je mentální objekt, To si musí, musíme jasně uvědomit. jedině mentální, Vědomí může vyvíjet koncentraci a modrost na koncentraci vázanou, Čili ten objekt musí být mentální objekt. A na ten mentální objekt pak se učíme správně pokládat mysl. Proč? Protože mentální Jenom mentální vědomí má, může mít jemný dotyk. Dotyk pěti smyslů není jemný dotyk. Proto, když se spoleháme na dotyk pěti smyslů, když se soustředíme na barvu, nebo když dáme velmi pozor, ne, soustředíme. Soustředění to už je mentální proces. Ale když dáváme pozornost na barvu a objeví se silnější zvuk, no tak mysl půjde k tomu zvuku. Je to tak? Jestliže zase přijde jiný impact, buď zevnitř nebo zvenku, na, no, tak mysl půjde k tomu objektu který udělá impakt. No a tato mysl nemůže najít hluboké utišení. To není možné. A bez hlubokého utišení nebude ten vhled, nebude do hloubky. Proto, ať už je to tradice jógy ať už je to tradice buddhismu, první důležitost je se naučit na základě etického jednání, yama, se naučit koncentraci. Na základě koncentrace pak můžeme získat přímý vhled. To je stejná tradice, ať už je to brahmanistická tradice, budistická tradice, jainistická tradice, stejný princip. No a v severním buddhismu, který více navazuje na tradici jogy. to je specifika jižního buddhismu, že se snaží jak může se distancovat od tradice jogy, což pro mnohé nedává smysl. Severní buddhismus více navazuje na tradici jogy. No a tradice jogi je právě, že ta disciplína Samády je disciplína pokládání vědomí na objekt příznivý objekt. To je, no, máme tak též v vysudimaga stejně tak v severním buddhismu. Jestliže chceme praktikovat meditaci, musíme najít příznivý objekt, příznivý místo, hm. no a pak se věnovat tomu, jak pokládat, jak pokládat. Mysl na eh, příznivý mentální eh, obraz, který eh, v nás vyvolává ist, eh, zájem. Hm? Když nemáme zájem, no, tak se do hluboko do, nedost, do, do meditace nedostane. Člověk musí být zájem mít zájem, eh, mít entuziasmus proč? Hm? Teď to vysvětlím teď stupň. stupňů. Hm? To je dobré si to naučit. Stápajati, samstápajati, avastápajati, upastápajati, damajati, šamajati, vyupašamajati, damajati, ekotikaroti, samadhyati. Hm? To je těch devět stupňů. To by měl v tibetském buddhismu, v čínském buddhismu, Všichni se to učí, kdo se chce zabývat, vědou samády. Hm? To je na základě právě ty yogačára, bůmišástra. A to je důležitý proces, jak pokládat hm? mysl na objekt, aby se utišila. První stádium se nazývá stápajaty. Stápajaty je položení. První, musíme mysl položit na objekt. A protože nemáme zkušenost v meditaci, tak my chceme mysl položit na objekt vůlí a silou. Tomu se říká bala a váhana, že my se rozhodneme, že tam musí mysl být u toho dechu a táhneme ji tam jako králu Hm? na pastu. No a toto položení mysli na objekt samozřejmě nevede k uspokojení. A když nemáme uspokojení, jak přesně, jak vysudy Maga vysvětluje, když nemáme uspokojení v tom, co děláme, my se do hlubších stavů vědomí nedostaneme. Proto První, musíme mít uspokojení v tom, co děláme, proto je tak důležitý vybrat objekt, který nás zajímá, mít motivaci a překonat lenost. První překážka v cestě k utišení je lenost. Proč nemáme máme lenost? Protože nemáme víru, protože nemáme čanda, nemáme... Entuziasmus, protože nemáme víru, nemáme entuziasmus, tak necvičíme v jájama. A protože nemáme tyto tři věci, no tak nepoznáme stav jasnosti a přijetí nebo relaxace. V tomto stavu my pak můžeme praktikovat úspěšně jak šamatu, tak i vypašený. A můžeme je i spojit na základě správné praxe. No ale my se do toho stavu nedostaneme, pokud nepochopíme, že silou pokládat mysl na objekt, to je je důležitý princip v józe, silou pokládat mysl na obě, že se tam prostě nemůžeme dostat do těch hlubších stavů. Pak lidi dělají jogu, lidi dělají meditaci a funějí. <laughs> no a to samozřejmě žádný uspokojení nepřináší, no tak si myslej, aha, tak radši budu dělat něco jiného. Protože nemají ty tři věci, nemají víru v to, co dělají, nemají hmm. entuziasmus a hmm. nejsou schopni vynaložit úsilí, aby pokračovali ve výcviku. Hmm? To se říká stápajaty. Ale přesto oni pokládají znova a znova mysl na ten objekt, který si vybrali a chtějí ji tam udržet. No a tak přijde jistá sebedůvěra. Tomu se říká sam To znamená, že tam mysl na tom objektu má už kontinuitu. Přestože se snaží stále tu mysl tam udržet tuto objektu, Silou, ale protože má víru, protože má entuziasmus, protože cvičí dále, přestože to nejde. Co se stane? No. Ta mysl se u toho objektu udrží, ještě to není žádný hluboký utišení, ale je to jistá jiskra. Poznání, že je to přeci jenom jde. A jestli meditující zůstává v tom rozhodnutí dále praktikovat, co? Jaký? pokud nepraktikuje, tak to poznání nepřijde. Když praktikuje, praktikuje, praktikuje, to poznání přijde. A to je důležité poznání. Když to nejde silou, musí to jít jinak. A to jinak, to je právě ta bdělá pozornost. Kde je bdělá pozornost, tam je zjemnění. Kde je síla vůle, tam vždycky bude hrubost. Hm? To je třeba si uvědomit i v každodenním životě, jestliže děláme věci s vdělou pozorností, ze saty. Naše pohyby jsou jiné. Když mluvíme, mluvíme jinak. A cokoliv děláme, bude mít jinou formu. Když, ale mysl je jak splašený kůň, jednáme jinak, mluvíme jinak... Hm? A nic neuděláme dobře. Právě proto v ten stav, který se blíží jasnosti a relaxaci, ten v sobě nese též kvalitu to je, lehkosti. kvalitu, schopnosti flexibility přestože máme schopnost flexibility zůstáváme u přímé mysli, no a můžeme dělat věci efektivně. Takže ten trénink ve správném pokládání mysli na objekt je velice důležitý. Protože nám věví to, že se věci dají dělat daleko lepším způsobem. Tím, že operujeme ne na základě vůle, ale operujeme na základě vdělé pozornosti. Dělá pozornost je otevření pro uvědomění. A v buddhismu uvědomění a moudrost je synonym. Uvědomění je koště, co čistí mysl. Ale to koště může čistit mysl, může čistit pokoj mysli, jedině za předpokladu, že má bázi v tom sati, v té dělé pozornosti. Jinak čistit nebude. Hm? Člověk musí jasně vidět ten, ten intimní spoj hm? mezi k dělou pozornosti mezi saty a mezi a uvědoměním. Uvědomění je to, co mysl čistí. Prostor mysli čistí. Když prostor mysli je vyčistěn, prebýváme v čistotě. Když prostor mysli není vyčištěn, jsme obětí těch různých libostí a nelibostí a vášní, které z nich vznikají. No a to všechno není nic jiného než nevěda, neboli nevědomost. Nevědomost je reprezentovaná jako prase nebo jako opice, no z té pak vychází ten kohout a had, hm? který představují chtivost a zlobu. No to všechno je v nás, to není někde venku. <laughs> to všechno je v nás. V tom pokoji vědomí. Hm? Pokud nemáme uvědomění, my ten pokoj vědomí nemůžeme zamít, Není to možný. Šamata je metení, vypasaná je též metení. No a tak meteme, meteme, meteme a to zametání se stane zvykem. A pak nepotřebujeme žádné násilí, mysl, samozřejmě bez jakéhokoliv úsilí vstoupí do stavu čistoty. Ve stavu čistoty se spojuje právě šamata a vypašaná. A stav čistoty je stav uvolnění. A stav čistoty je stav jasnosti. A ten nemůže přijít, pokud pracujeme pouze silou vůle. Nebo pokud naše práce v meditaci se zakládá na vůli. A to musíme poznat. To člověk právě poznává tehdy, jestliže jeho mysl je schopná zůstat mít kontinuitu na tom objektu, na který je položena. A to se stane jedině tehdy, když se snažíme překonat lenost tím tou vírou, entuziasmem a kontinuitou ve cvičení. Tak máme predheu k síle vdělé pozornosti. Síla vdělé pozornosti, pozornosti umožňuje, že když mysl opuští, opuští objekt meditace, jsme si toho vědomí. A to se stává ve třetím stádiu, které se nazývá avastapajati. Ava znamená dolu. Mysl si usedne u toho objektu. Ne silou, ale dělou pozornosti. Když se usadne u toho objektu, začne se krystalizovat síla saty, síla v dělé pozornosti. Když se krystalizuje síla v dělé pozornosti, my si po každé všim, všímáme, jakmile opuštíme ten objekt meditace. Můžeme ho opustit, ale hned si to všimneme. Můžeme i se angažovat v jiné myšlení, ale jsme si toho vědomí. Můžeme mít samozřejmě i jiné počitky, zabývat se jinými počitky, ale jsme si toho vědomí. Hm? No a ve čtvrtém stádiu, který je kritický k tomu, aby uvědomně získala sílu, to je stádium upastápajaty. To znamená, že mysl nikdy neopouští blízkost toho objektu. Ten objekt stále zůstává, ať už přijde jakákoliv myšlenka, jakýkoliv jiný počítek mysl zůstává. No a v tomto momentě, v tomto stádiu začínáme mít jasný, jasnější pojetí toho, co vlastně to prašradby, ten stav jasnosti a uvolnění znamená. Čili... Mysl zůstává u objektu ne silou vůle, ale silou vydělé pozornosti. No a jestliže se to děje, pak můžeme vstoupit do procesu zametání. Jestliže se to neděje, no tak ten proces zametání nebude jasný. na no a ten proces zametání je proces uvědomování. Uvědomování je moudrost. Uvědomování čeho? Uvědomování těch zašpinění mysli. Pokud nejsme uvědoměli, my máme zašpinění mysli, ale myslí, nejsme vědomí. No a pak se divíme, že děláme různé, co, z toho se to <laughs> Děláme různé neplechy, hm? voloviny v hm? No a ty voloviny pak eh, litujeme. Hm? A je je, je, je, je, je, je, je, to jsem neměl dělat. Já blbec, proč jsem byl takhle, proč jsem nebyl takhle? No a většina z nás stravuje život tímto způsobem, že se zabývá těmito věcmi, co neměli udělat a co udělali, ale co měli udělat a co neudělali. No a z toho vzniká neklid. Ovšem samozřejmě ten neklid musíme se tím projít, protože cesta meditace je cesta oči očistit. Ty, Nějaké ty karmy, co jsme udělali, se vyjeví. Ale ty se vyjeví v uvědomělé mysli, pak můžeme je pozorovat, jestliže se objeví v neuvědomělé mysli, tak my je pozorovat nemůžeme, nemůžeme se od nich distancovat jako od něčeho, co je, jsou příčiny a podmínky, Všechno, co jsme dělali za voloviny, to byly příčiny a podmínky. Že jsme nechápali ty příčiny a podmínky, tak jsme dělali voloviny. Hm? Proto, než vysvětluje text meditaci, tak vysvětluje první pět agregátů, což je věda. Pochopení ego, které. Existuje, ale ne v uvědoměné mysli. No a závislého vznikání. Kdybychom to věděli, tak bychom tam nešli. No Kdybychom to nevěděli, tak jsme tam byli. No ale byli jsme tam, přesto zůstáváme v současnosti, to je ty. No a když zůstáváme v současnosti, v tom, v tom dechu, tak hru můžeme veškeré projevy hrubého Rozrušení mysly můžeme překonat. Jemné rozrušení tam budou, ale hrubé rozrušení můžeme překonat. Když překonáme hrubé rozru... rozrušení mysly a získáme jistou koncentraci, hluboká mysl je koncentrovaná mysl. Jestliže na ní nejsme zvyklí, koncentrovaná mysl má tendenci klesat. V severní tradici. Vysvětlujeme všechny vlastně prekážky v samotě na základě pěti takzvaných nývarana. Pět překážek. Těch pět překážek to je buď stav rozrušení anebo stav klesání mysli. Naše chtíč je stav rozrušení, naše nelibost je stav rozrušení, naše eh, Neopodstatněné pochybování je tež stav rozrušení. No a rozrušení samotné je ale to rozrušení, a z toho vznikají ty vyčítky, s kterými člověk stále zápasí. Vyčítky a spovídání, ale úplně něco jiného. Vyčítky, pokud nevidíme. Je s uvědomělostí, tak vedou k dalším vyčítkám. To je nekonečný řetěz. Nekonečný Ale jestliže s uvědoměním, tak se ty vyčítky a ty, tím i ty nepříznivé stavy se čistí. Na každý pád ve čtvrtém stádiu, ať se děje cokoliv, my nestrácíme objekt meditace. No a ten objekt meditace, ten nás chrání, když ho nestratíme. Ať přijdou jakékoliv myšlenky, ať přijdou jakékoliv počitky, ať přijdou jakékoliv vyčítky, my zůstáváme u toho objektu a ten nás chrání, že jsme v přítomnosti. Proto Budha vysvětluje praxi sati jakožto čita, gutá dvára. To znamená chránění doslova vrat vědomí. Sati dělá pozornost, chrání vrata vědomí. Aby z nich ty škodlivé vlivy nešlivé. A tím se čistíme. A tím věd vede, dělá pozornost k uvědomělosti. No ale Koncentrovaná mysl, teď získáme koncentrovanou mysl, že zůstáváme u objektu meditace, zůstáváme ne silou násilí, silou prosté vůle, ale zůstáváme silou dělé pozornosti. Čili mysl má ještě ne plnou plnou jasnost, ale má jisté pohodlí. Jsou meditátory, já jsem jich pár potkál, který takto meditují i 20 let. Meditují, protože mají zvyk, tak se dostanou do jistého stavu pohodlí. Je jim dobře. no a se dějí hodinku, se dějí dvě hodinky, no a je jim dobře. no a taky dobrý. <laughs> ale žádná žádná vypasana tam není, žádná šamata tam není. No a... E, a to zůstanou na tom místě. No, když se to stane zvykem, no tak e, to může být i celý život. <laughs> no ale e, účel meditace není... E, se cítit nějakou chvíli dobře no? a přitom být eh, mít nejasnost, ten objekt ztratí jasnost, no? ale přesto ještě nějaký dech tam je a cítíme se dobře no? a, a jde to dál. No? no a nic se neděje. No, pak vstaneme no a, a zase na druhý den to samé. No a tak třeba i den, i den, co den, co den, no ale dál to nejde. Proto to pátý stadium se jmenuje Damajaty. Damajaty, že si podmaníme tu tendenci mysli přebývat u nejasného objektu. Čili Klesat. Když má objekt není jasný, no, tak mysl klesá. Ale je klesání hlubé, které vede k letargii. Zapomeneme úplně na ten objekt. A to jsou ty předešlé stadie. Zapomeneme na objekt, pak najednou si uvědomíme, a ah, teď jsem tady v meditační místnosti, co dělám? Jo, já medituju. <laughs> tak zase chytne ten objekt a tlačí ho tam jako kránu na pastu. No tak to je, to stádium už tam není. Ale v tom čtvrtém stádiu, protože uvědomění nemá sílu, tak zůstáváme u, sice u objektu, ale ten objekt ztrácí jasnost. Protože síla uvědomělosti ještě nedozrála a nebo není v procesu dozrávání. Takže, aby jsme došli do skutečného stavu, hlubokého stavu, jasnosti a utišení, vehkosti, přímé hm? mysli, flexibilní mysli. No, musíme zůstat u jasného objektu a překonat hlubší tendenci mysli k, ke klesání. Ta tendence mysli ve čtvrtém stádiu už tam není, k k hlubšímu rozptýlení už nestrácíme objekt meditace. Ale objekt meditace není jasný, protože my se klesá a my nejsme schopní vynaložit správné úsilí, aby to klesání nestrácelo jasnost objektu. No a v pátém stádiu my tuto tendenci překonáváme no a dostáváme se do stavu utišení, což je šestý stav. Když se dostaneme do stavu utišení, můžeme sedět, i když máme bolesti, můžeme sedět dlouhou dobu v pohodě s jasným objektem a jasně vidět, i tendence, jemné tendence mysli ke klesání a k rozrušení. A v tomto stádiu ten objekt meditace se stává jasný. A mysl si na něj pohodlně může sednout. Proto se utěší. Sice ty jemné tendence ke klesání a rozlišení tam ještě zůstávají, ale stávají se tak jemné, že si jich hned mysl všímá. No a jak s nima pracuje, vysvětlíme zase zítra.